Членів її після нелюдських катувань страчено. Після поразки сталіністів під Москвою розбудова українського війська посилилася. З'являються нові й нові дивізії, корпуси, армії. Одночасно з кількісним зростанням посилилась і бойова його активність. Восени 1941-го на цій оптимістичній сторінці – Підручник історії України обривається з відомих і невідомих причин. До відомих, крім уже згаданих, варто додати, що 1972 року Міністерство освіти України не рекомендувало цю книжку як підручник для 9-10 класів за надто вже пронімецькі тенденції вкупі з національною незрілістю та недостатньо гострим викриттям злочинів комунізму. Шостого видання творіння професора Оленя вже не було. Щурівство. Берія щез. І з таким повідомленням сполотнілий і водночас зловтішно збуджений увійшов до кабінету верховного головнокомандувача Сталіна і його помічник поскребешив. Сталін сидів за столом, якось сунувшись донизу і курив уже не люльку, а напряму смалив папіроси герцоговина Флор з останніх запасів. «Чогось іншого я від цього шакала не чекав», гірко сказав Йосиф Сталін і відчув, як у нього з-під картонного мульштука папіроси на підборіддя стікає слина. «Що це я скажу ні?» подумав із жахом і непомітно для поскребишевав втерся. «Треба подумати про себе», міркував собі Йосиф Іссоріонович, «треба перебиратись у запасну ставку під Челябінськом. Товаришу Поскребешев покликав помічника. Хто ще? Щез. Зранку всі були, відповів Поскребешев. Це було 1 жовтня 1941 року, ще в Кремлі. А вже 2 жовтня цього самого року Сталін Йосиф Саріонович вже прокинувся за своїм звичаєм перед полуднем у своєму бункері неподалік Уральського міста Челябінська. «Ворошило щез!» – з кривою посмішкою війшов до кабінету, що був водночас і спальною, і їдальнею, поскребешив. «Куди це нікчемство могло податись? Як ти думаєш, товаришу поскребешив, а?» – спитав чомусь весело Сталін свого помічника. «Достеменно не знаю, але, здається, Владивосток». Як? Там же жовті, косоки Японці пообіцяли створити Російську Далекосхідну Республіку Клим, очевидно, хоче бути президентом Клим? Президентом? Ха -ха Сталін сміявся, як колись після закінчення 18-го з'їзду ВКПБ Климко? Президентом? Ну, розсмішив, потішив А буденний, може, у нього міністром оборони? Ні, вусатий кавалерист – на Ставропіллі тремтячим голосом повідомив Поскрёбышев: "Як, там же, німота й хохли?" А! -а, -а Призгадці про хохлів Сталін гірко застогнав. "Що там робить наш маршал Кавалерій? Невже?" "А тож", кивнув Поскрёбышев, "формує першу кінну армію, яка буде діяти в складі Руської Освободительної Армії на Більшовицькому фронті" як пише він у своїй листівці проти комуна сталінської кліки за ідеали свободи російського народу. Це добре. Але з ким його перша кінна буде воювати? Генерал Жуков ще утримує фронт на Волзькому лівобережжі. Москву не втримати, похмуро сказав Поскрюбишев. Москва – серце землі російської, та пропади вона пропадом, заверіщав Сталін. Раби граби не можуть... «Без рабства не можуть, ех, недопрацював я у тридцять сьомому, пошкодував кавалериста Вусатого та Климка Щурика. На кого я можу покластись, га, Поскребешев?» «На мене, товаришу Сталін», – чесно відповів Поскребешев. «Добре, давай команду, хай обід несуть. Кінцзмараулі ще є?» Грузинського вина ще трохи було. Сталін випив дві пляшки і трохи заспокоївся. Але думки, куди втікати, змінились на прагнення помститись. Йосип випив чарку вірменського коньяку і почав гірко примовляти. Пошкодував, слабак людське в собі відчув, та треба було Лаврентія першого оголосити англійським шпигуном і під кулю.